واظن من Librin Imam Al-Berbahari rahimahullah Sharh As-Sunnah ma shpjegimin e Sheikh Rabi ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah kemi mrit pika 70 ku ka thon autori rahimahullah wa idha sami'ta ar-rajula yat'anu 'ala al-aathar wa la yaqbaluha apo inkërrësië e një nga lajmet e Rasullut Allahsit sallallahu alaihi wasallam fat e hetimu hal al islam do thotë nëse dëgjon një njeri duke i duke i sulmuar më thënë djurmët transmetimet pra provsin hadithat edhe fjalët e sahabeve dhe nuk i pranon atë ato ose mohon diçka prej eh haditheve të dërguara ritallahu sallallahu alaihi wasallam ather e vjen akuzoja islamin aty do të thonë se ki dyshim për islamin e tij sepse nuk nuk është islami i tij në rregull fa inahu rajulun radiul qaul wal madhhab sepse ai njeriu është me ma mendime dhe me dhëb të e të fliçur do të shëmtuar. Wa inna ta'na ala rasul allah sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi do thotai e ka sulmu ose e ka mpost fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e tij pse? E لانه inma arafna allah wa arafna rasul allah sallallahu alaihi wasallam wa arafna alquran u arfurne e khaira dhe e serra dhe dunia dhe e akhira me alathar se i refuzojn kto transmetimet qofsin ato hadithe ose fjalë te sahabeve sepse ne thot e njohim allahun e njohim te derguarin e allahut sallallahu alei ve sellem e njohim kuranin dhe e njohim te mirën dhe te keqen dhe e njohim dunjan dhe ahiretin vetem me kto transmetime nuk ka menyr tjeter se si të njëhet feja dhe si të njëhet realiteti i dunjasa dhe i akhirejtit edhe si të njëhet Allahu subhanahu wa ta'ala edhe normat e fejsa Allahut nuk ka mënyrë tjetër përvec se me transmitimet e sakta nga i dërguari Allahut sallallahu alaihi wa sallam edhe nga komentimet shkaj kanë ba sahabat e ti radhi Allahu anhum kjo njëhet Kur, kur dihet ky realitet atëherë kuptojmë se njerëzit nuk e sulmojnë e, hadithin, edhe nuk i sulmojnë sahabët për tjetër shkak për vetë se që t'na largojnë nga kjo njohje. Prandaj dietarët e, e fillimit të ummetit, do të thënë dietarët e selefëve të parë të devotshëm kanë folë shumë për këtë temë, sidumës për ata që i kanë sunu sahabët, sepse nuk kanë dohë, nuk ka dalë ndë një sekt, ose ndë një mëdheb i ri, që është jashtë mëdhebit për nga merit, sallallahu aleyhi vësallem, përvecë se ka folë kunder sahabëve, edhe këvaricët, ata bidati i parë që ka dalë i këvaricëve, edhe të tjeret ma vonë, e me të gjitha format edhe llojet e tyre me të gjitha diversitetet e tyre që kanë pas si fake si flitë këso ti mami e pra të gjitha llojet edhe format ato që i kanë pas e kanë pas këtë për bashkët që ti sulmojnë sahabët kuptimin e tyre dhe gjithashtu ta sulmojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Si khavarid, si kur, shijat, si eh murji e zahmit, eh mutazilit, kaderit të tjerë, edhe më vonë edhe pasuesit e tyre e kanë kët çështje të përbaskët. Do të thonë që i sulmojnë hadithet, edhe i sulmojnë kuptimin e sahabeve. Për hadithet thonë nuk i pranojmë hadithet ahad qi zot hadithet që nuk janë mutawatir për sahabët thonë ata janë njerëz dhe ne jemi njerëz do të thonë kuptimi i on edhe edhe kuptimi i on është sigur kuptimi i sahabeve zot që të dyja janë krejtësisht pa saktë. Prandaj për shembull e Buzrra er-Razi rahimuhullah ka thënë eh prata që që i kanë sulmuar sahabët ose kanë fol kundër sahabeve ka thënë nëve nuk na ka ardhur Kurani edhe Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam rrug tjetër përveç se përmes sahabëve do të patjetër një herë eh ata që e kanë marrë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja kanë transmetuar gjeneratës tjetër do të thot halka e parë e kisën xhirian sahabët edhe ata janë transmetuesit tan edhe kanë kanë kanë kanë ata duam t'nai as djisojn transmetuesit tan o, ose t'nai sulmojn t'na akuzojn transmetuesit tan kurse ata janë më meritor për akuzën edhe ata janë zindik do të thotë secili njerëj që shihet te ai e, një do të thotë që shihen te ai këto shenja që i sulmon transmitimet, i sulmon hadithet, edhe i sulmon sahabet, dhe thotë se, a i ka diçka prej zindik lëkut, thot, në besimin edhe në zemrën e ti. Dhe thotë, nuk është në regull islami i ti, pra ndaj e ban këtë sulm. Këtë qështje e kemi përmen edhe tjera her, po nuk ka probleme për sa ritmë sqaruo, çka do të thot, thotë hadith mutawatir, edhe çka do të thotë hadith ahad, mutawatir rastë si transmetohet prej një grupi të madh të transmetuesve në secilën gjenerat. Do thotë një numër i madh i sahabeve, prej tyre një numër i madh i tabiinve këtu me radh, e transmetojnë të njëjtin hadith. Atë këtë i thuhet mutawatir kurse ai hadith që nuk e ka këtë numër të madh, domethënë e transmeton 1 ose 2 ose 3, kështu, ëh aty i thuhet ahad. Këto se këtë ndryshme që kanë dalë pas kohës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë nxjerr këtë rregull, kanë thonë se hadithi ahad nuk mund të merret për argument në akide ndërseim. Se nuk mundet merret argument, sepse një njerëz kur e transmeton, kur transmeton diçka edhe nëse është i besueshëm edhe është ehm është i fortë person memorie edhe në transmetim, prap mundet të gabojë njeriu. Do thotë njeriu është i gabueshëm. Kështu thonë ata për transmetuesit. Edhe kjo është e saktë nëse për, e bëhet fjalë për fjalë të njerëzve kurse në fjalë të pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem, kjo nuk vlenë, sepse ashtë feja, ashtë e garantume prej Allahut subhanahu wa ta'ala, Allahut ka than, inna nahnu nëz zelnët dhikra, wa inna lehu le hafidhun, dhe më thënë, ne kemi zbrit Kuranin, edhe ne do të mbrojmë ata, e, kurse pjesë e mbrojtës e Kuranit është dhe mbrojtëja është pjegimit Kuranit, sepse pasunet, si se do të so him në pikën tjetër nuk ka mundësi të shpjegohet apo të kuptohet Kurani pa pa hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ehm ata ate ka mbrojt Allahu subhanahu wa taala. Dhe ummeti kanë rënë dakord për kushtet që një hadith të jetë sahih. Do thotë të jetë i pranueshëm. Kan e, të gjithë pranojn definicionin e hadithit të sakt, autentik, se duhet t'jetë i transmetuar prej njeriu të që është i pracetili transmetues në zinxhirin e transmetimit jet besnik ose i drejt në fenë dhe moralin e tij, ti jet i fuqishëm në memorje edhe në kuptim, do të thonë transmetim Që dëgjon do thotë e, e merr hadithin si e ka dëgju edhe e për tiell ashtu si e ka dëgju do thotë kjo është që thon arabisht dabt do të thon ti et i fort në marje dhe në transmetim edhe gjithashtu që zinxhiri të mos jetë ndërprem pra secili prej transmetuesve ta ketë dëgjuur prej tjetrit dhe mos ket në një mangësi në saned ose ose smundje ose do thotë mangësiçi thon ille ato që i dinë dietar të hadithit edhe mos ket kundërshtim me transmetim më të fuqishëm <coughs> thotë këto janë pesë kushte që i përmendin dietar të hadithit edhe që kanë rënë dakord që kanë rënë dakord për to ë që nëse i plëson këto kusht e një transmitim, dhe më thonë se aje është i sakt. Pa, Pas i gjithu meti e ka pranu këta, edhe kërëdim garancën që e ka dhënë Allahu Subhanahu wa ta'ala, kurse as kusht nuk fletë më drejtë se Allahu Subhanahu wa ta'ala, dhe ka thancënë se ne, inna nëchnu në zëllë në dhikra, wa inna lehu le hafidhun, pra ne kemi zbrit dhe ne do të mbrojmë, atëherë nuk ka dyshim në transmitimet e saktë se ato janë e, pra me që japin diturit sigurt. Se ato që ka thonë në këta sekte të devijuara, thonë hadithi ahad nuk jep diturit sigurt, po jep mendim të dyshimt. Dhe të pasi është një njëri, atëherën e dyshojmë, a e ka thonë sakt ose jo. Kjo kuptohet se e, këtë refuzonë nështë, soneti pengameri sallallahu alejhi wasallam sepse pengameri sallallahu alejhi wasallam ka dërgoj njerëz në përvende të ndryshme për t'u mësuar komplet fen, edhe normat e fikut, edhe normat e akides pa dallim. Thotë ka dërgoj Muadh ibn Jabal në Yemen, edhe Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu gjithashtu ka dërgoj të tjerë, ka dërgoj Musab ibn Umairin përpara hyjretit në Medinë dhe në vendet ndryshme ka dërgu për ashtu edhe në kohë në kholefarë rashidinve, në khalifet ka ndërgu një njerës, të më thënë persona, individ, ka ndërgu në për vendet ndryshme për tua mësu fenë komplet aty në për tua transmitu, edhe askush, dhe thotë vetë për nga meri sallallahu a.sallem, edhe askush prej sahabeve nuk ka thonë se nuk banë me shku vës nja, sepse e të herë nuk jebë, diturit të plotë, ose diturit pa dyshim, të padyshim, të pojëpë dyshime, sëpse është transmitu e si vetëm. Pra, këtë e refuzon Kurani dhe Suneti, këtë mendim të dyre që thonë se hadithi Ahad nuk jebë diturit të padyshim, të pojëpë pa vanë, ose mendim të dyshim, sëpse mundet me gabu njeri ju qet qet lufta kanë bë, për të refuzuar, për ta refuzuar do thotë pjesën më të madhe të sunetit. Sepse tash po sprem këtu me gjuhën e popullit do të thotë 90% e haditheve janë ahad. Do të thotë që janë rralla hadithet që janë mutawatir. Edhe ato thonë kështu, nëse është hadith i ahad, pra nuk është e, siguria e vërtetim, pra autenticitetit i transmitimit nuk është i sigur 100%, në të thonë. Nëse është hadithi mut e watir, shka thonë, thonë nuk është kuptimi i qartë 100%. Dë thotë, edhe kuroni, që është mut e watir, në më thonë, në mbi të zdo te watur që mund të mëndohet, dë thotë kuroni është i transmitum me shumë e, transmitime të lojlojshme, edhe nuk ndryshon në asë një transmitim asë një shkronjë, pra është, e, atë nuk imbetet dyshim asë kujtë. Nësë kur i bihet e, kurani, ajeti, që është shumë i sigurët, së është i saktë, edhe shumë është i qartë, atë a thojnë nuk është, e, kuptimi nuk është kretësisht i qartë, edhe nuk e pranojnë prap në akide. Pra atë a thojnë për më pranu në akide, duhet argumentit jetë E, si thon, i thonë këtë iju thubut edhe këtë iju delale dhe thotë që ta këtë autenticitetin si me thonë të prejrë, që mos me pas dyshim si që është kurani edhe hadithi më të watir edhe ta këtë do me thonë jenë të prejrë që mos me pas e, vend për e, komentimet nëtryshme kështu që e, refuzojnë krejt, kurani edhe krejt sunetin pra thash se për ishnetin ndoshta diku 90% transmetojnë refuzojnë me dyshimin e parë, edhe ajo që mbetet bashkë me Kur'anin e refuzojnë me dyshimin e dytë. Do thotë nuk mbetet atëherë pikumë marakiten prej mendimeve të tjera dhe për logjikës të tjera. Do thotë nëse ja thuë ë aietin e Allahut për të cilin nuk ka dyshim as një musliman se është fjala e fjale Allahut edhe është transmetuar saktë arrahmanu alel arshis të wa, i gjithë më shirës mi qëndrojnë bjarës, thënë nuk është kjo krejtësisht e qartë, sepse e, nuk mujnë me thonë se Allahu qëndrojnë bjarës, kjo fjalla i së të wa ka tjera kuptimi, e kështu më radhë, që nuk janë të sakta, mirë po dojnë me fut dyshim në kuptimin e, e fjallëve, të cilat nuk mujnë mi refuzu me transmitim. Kërë përse cilën cilësi, përshemull, ashtu thonë se nuk mujmë mi vërtetu këto cilësi, sepse logika si pranonë, se nëse i vërtetojmë, do më thonë se e përngjasojmë Allahun me kryesat, e kështu me radhë me filozofitë edhe mashtrimet e tyre, e, të cilën gjithashtu, këto, pra këto mashtrime, gjithashtu i refuzonë fjale Allahut, lej se kemi të li hishej unë, vë hua Semi ul Basirë, dhe më thonë, kjo i refuzon të dyja aspektet e devimit në imra dhe cilësit Allahut, pra sikur Allahut nuk është asgjë, ose as kush, nuk është i njashëm me Allahut edhe nuk është i krasueshëm me Allahut, dhe Allahut është pra semi edhe besirë, që dhe më thonë, she gjithë shka dhe dëgjënë gjithë shka. Pra sikur Allahut nuk është as, as kush, edhe Allahut i ka këto cilësit dhe të Allahu e flet, e flet të vërtetën edhe vetëm të vërtetën askus nuk flet ma drejtë se Allahu subhanahu wa ta'ala edhe askus nuk e nje Allahun më mirë se aj subhanahu wa ta'ala që e nje vetë vetën edhe askus nuk mundat mi dit e, mendjet e njerëzve edhe nevojat ose e, dobit e njerëzve më mirë se kryu e si tyre subhanahu wa ta'ala dhe Allahu ka thënë kështu. Pra, Allahu i ka thënë këto cilësi, kurse këta i refuzojnë këto, dhe thënë se logika nuk i pranon, se në qëfë se i pranojmë, pa tjetërsohet kështu kështu, në qëfë se i refuzojnë, atëherë, në qëfë se i refuzojnë, atëherë, dhe ta lartësojmë Allahu e kështu me radhë, dhe më thënë me e, me mashtrimet të tyre qëka i bajnë. E, sa që e dini se kanë më hu e dhe cilsin e mëshires, e cila përmendet, po për thuj se nëse cilin a jetë, ose nëse cilin faqet kuranit, pa tjetër duhet ketë dikun ku ka e, argument për ketë cilsi se Allahu ka mëshir, kurse ata thojnë, në që se ja përshkrymë allahën të mëshiren, atëherë, dhe me thanë se i, përsh, i përshkrymë allahën të mangësi, dhe për ngjassojmë me krijesat. Kur sa Allahu ka thanu wa rahmeti wasi'at kullashay, pra mëshira ime ka përfshir gjithçka. Eh alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Do thënë e eh, gjithë lavdia i takon vetëm Allahut Zotit të botës, të botëve, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Wa ilahu kum ilahu wahid, pra i adhuruar juaj është i adhuruar i vetëm i drejtë. La ilaha illahu, nuk ka ta dhuruar të drejtë përveçti, Arrahmanurrahim, pra i gjithë mëshirë shmi mëshiru e si. Dhe, si që thamë, dëmë thonë, tham, në shumë, shumë, shumë ajetë, që janë të një pas njëshme ku përmendet edhe përseritet e, mëshira, prapëse prapë, prapë dhëtët, dhë ka që shumë forma të shprejhjes të kësajtë cilësie. Si që kemi përmendet, akide vasitije, do të të të kanë format ndryshme që përmendet mëshira si emëri Allahut, si cilësi, si vepër, si do të të se i përket mëshira Allahut e kështu me radhë. Me gjithat, pra në këto në ajete, që janë pa dyshim se janë autentike, pra transvetuara me mutavatirin mutawatir, matë madhë që mund të egzistojë, Edhe janë shumë të qarta në forma të ndryshme, prapse prapa ata refuzojnë të thajnë nuk është krejtësisht e qartë sepse mëshira do të thotë kështu, kështu, kështu, edhe ne nëse ja përshkruajmë Allahu, do të thonë se do ta përngjassojmë me krijesat. Do të thonë kur ta shohësh dikan se refuz këtu është fjala e autorit, qëllimi i autorit, rahimahullahu, do të thonë njeriu, çka është se refuzon ndaj një gjurmë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Afër dia se ai nuk është në rregull me islamin e tij. Nuk ka mundësi, edhe pse e, të shfaq diçka shumë të vogël. Do të thonë thotë do filozofia, ska shumë njerëz i bindin se i thonë se kjo është ahad, mundet me gabim se cili ka gabim me këtë merat. Pra mos ti kthemi edhe një herë. Mirpo duhet ta dish se ai ka e, smundje edhe devijim në zemër edhe e sigurishte islami i ti tij nuk është në rregull, edhe si ka thënë me dhëbi i tij për drejtimin e tij, edhe mendimet e tij janë të fllihura, të postra, prandaj nuk është e, ashtu si ka shpall Allahu subhanahu wa taala, edhe si e ka si na e ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në të them këto vlen për emrat dhe cilësitë të Allahut edhe për çdo çështje të gajbit që është në akide, ne nuk kemi dyshim se ne akidën tonë e marim prej librit Allahut edhe prej sunetit me nga merit sallallahu aleyhi vësallem. Ta marë parasysh, a bajet fjal për vetit e Allahut të lartësum, apo bajet fjal për qështje tjera si dënimi i varrit, shefati, kalimi i siratit, peshorja, mizani, ose qështje tjera, dëmë thëmë përshkrimi i gjenetit, i gjenetit, i gjenemit, eh, shenjat e ditës gjykimit, e kështu me radhe, e kështu me radhe, Në thë të gjitha qështje të akides i marim prej Kuranit edhe prej se cilit hadith, pa marë parasysht a është i transmitum si mu të watir, ose sigur ahad, për deri sa se ne zinjirin dhe më thënë e ka sahih, atëhera e është i sigurët edhe a i naje bituri të plodë, më thënë, jo të dyshimt kurca ataçka refuzojnë këta, do thotë se janë të devijuara dhe kanë në dëvij... në zemrat të tyre devijim. Një pikë tjetër ka thënë autori rahimahullah, "Wa inna al-Qur'ana ahwaju ila as-sunnati min as-sunnati ila al-Qur'an." Do thotë përkthimi i kësaj është Kurani është më i nevojshëm për Sunetin sesa Suneti për Kur'anin ë këtu e ka për qëllim se për ta kuptuar për ta shpjeguar Kur'anin më shumë kemi nevojë për sunet se sa kundërtën. Do thotë për ta kuptuar hadithin e kështu më radh më shumë e pra më pak kemi nevojë. Do thotë këtu është shpreh, megjithse kjo shprehje nuk është më e preferuar, ka disa shprehje këtylla që ka i kanë përdorë edhe dietar ema herë som sigur siç është për shembull që kan thon se suneti gjikon Kuranin. Pra suneti ose suneti e gjikon Kuranin. Edhe ajo këtë fjalë nuk e ka pëlqyr imam Ahmedi. Edhe ka kanë e ka pyet për shembull djali ti, Abdullaj, i tij Abdullah. I thotë e kanë pyet babën them. A thuti se suneti e gjikon Kuranin? Ka thonë uh, ima Mahmedi, pra, këtë e kanë thonë disa njerë, si që është me, me këhuli dhe zuhri, më ndoj. Atëherë e thotë, i thashë babus temë, që ka thuga ti? A i ka thonë, unë themë, suneti e shpjegon kuronin. Dhe thotë, uh, duhet me pasë kujdes, edhe mirës jeljen dhe i libri të Allahut, wa edhe me thonë, për ta shpjegu kuronin, kemi nevoj për sunetë. Jo, ja, kurani ka nevoj për sunet, asë me thonë se suneti e gjikon, ose gjikon bi kuranin, por me thonë se e, suneti ose hadithi do me thonë e shpjegon kuranin, e detajon ato normat që janë të përgjithshme dhe isëqaron ajetet që janë të përgjithshme e kështu me radhë. Kjo është më esakt, Wallahu Alem. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka zbrit li brin e ti, Qur'anin e madrishëm, edhe e ka dërgu për nga merin sallallahu aleyhi wa sallem, që ta kumtoj, ta transmitoj fjallën e Allahut, dhe ta shpjegoj gjithashtu, si ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, inna nëhën, uh, wa anzalna ilajke dhikra, li të bejjnë linnasi ma nuzzile ilajhim, dhëmë thënë ta kemi zbrit ty Qur'anin, qetitu asiaros njerve se çka u shpallat atyre. Domthon e detyra e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem ka qen përveç transmetimit, domthon çita tregoj fjalën e Allahut që i është shpallur atij, detyra e tij ka qen edhe ta shpjegoj. Domthon litubejin lin nasi ma nuzile dejihim pra qetua asiaros njerve se çka u shpallat atyre se çka u zbretë atyre. Edhe në shumë uh, ajete, prandajë Allahu sëbëhanahu wa ta'ala, në ka urdhru që të amarrim atë që nëjtë regon i dërguari i Allahut, si shka thanë uh, Allahu, wa ma ata kumur rasulu fe khuduhu, wa ma neha kumë anhu, fe ntehu, dhe të shka ju jep i dërguari, sallallahu aleyhi wa sallam, merëni, edhe të shka ju ndalon, largohuni prej saj. Dhe të thëtë, uh, Ky është urdhri i Allahut që më i ubind urdhrave edhe ndalesave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çdo të, wa të them se çka ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo është urdhri i Allahut, edhe çka ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ndalesë e Allahut. Siç ka ardhur, siç ka ndodh, më thon në një rast kur ka ardhur një grua te Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, edhe e ka pyet për shkollën e vetullave. Edhe ai ka thënë se këtë ka e kanë ndaluar nga Mir ose kjo është ndaluar në Sunet dhe në Kur'an. Edhe ajo ka thënë unë kam lexuar Kur'anin, nuk kam gjetur askund ë mentalest këtill. Ai ka thënë nëse e kishe lexuar mirë, do ta kishe gjetë. Ai ka lexuar fjalën e Allahut: "Wama atakumur rasulun fakhudhuhu wamanhaakum anhu fantahu", do thotë çka ju jep ë i dërguar i merëni, edhe qëka ju ndalon, largohuni, dhe thot kjo është e, ndalesa që është edhe në Kuran. Dhe thot kjo është edhe në Kuran. Dhe thot kjo është ndales, ose zdo urder që e gjenë sunetin e pengamerit sallallahu a nësillem, dhe thot se është edhe në Kuran. E, mirë po, njerëzit, pra Allahu e ka shpalë Kuranin edhe ka shpalë hadithin, fjalët e pengamerit sallallahu a nësillem, jan të gjitha fjalë e prej Allahut, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Wama yanṭiqu 'ani al-hawā, in huwa illā waḥyu yūḥā", do thot nuk shqipton as një fjalë, nuk flet asgjë nga mendja e tij ose nga ëndja e tij, por çdo gjë që flet është vetëm shqalde që i shqallet prej Allahut. Prandaj ë këtë Të dyja që janë shpallje për Allahun janë të ndërlidhura mes vete. Kurse disa njerëz mundohen me eliminu sunetin dhe pretendojnë se bazojnë vetëm Kur'anin, ëh, edhe ajo si ka thonë një prej dietarëve kur të shoqësoj dikën që ia ja përmendë një hadith, edhe thot leje këta tregom Kur'an, a ka të thot për këtë çështje? atëher dhije se në zemrën e ti ka zën, zëndëka, ose zëndikë lëkë, me thëmë, dhë thëtë se është ajo refuzim për islamin, nëse thët, e thëtë këtë fjalë. Sepse në Kuran janë normat më të, më të përgjithsume, dhë thëtë ka në shumë ajetë e ku Allahu thëtë e qimu së salatë, e qimu së salatë, e lëdhine ju qimu në salatë, e kështu me radhë, dhë thëtë e, thët, e fal, falen i namazinë, falen i namazinë, ata të cilët e falin namazin uh waatu zakayyan izakatin mirpo në Kur'an nuk gjen uh, sare, thënë, sa domethën sa namaze janë gjatë ditës sa rekate falet do të thotë nuk ka në Kur'an se namazi sabaitës 2 rekate, namazi drekës 4 rekate, namazi qindis 4 rekate, namazi akşamit 3 rekate, namazi yacis 4 rekate e kështu me radh, ajo nuk gjendet në Kur'an kërkon dhe të kjo është të sqarume në sunetin e pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem. Edhe në shumë ajete, Allahu urdhron për dhenjen e zekatit. Mirë po, nuk është e sqaruar se kus e ka obligim, pi kur ba e të obligim, du më thënë sa është një sabi i pasuris prej kur e ka obligim njëri ju me dhen zekatin, kur dohët me dhen, si dohët me dhen, kujt, valitet dhe kujt me a dhen, është të sqarume në kuran. E, mirë po, ajo pra detajet e çostjeve të zakatit, përqindjet e zakatit ekso me radh, janë të sqaruara në sunet. Edhe kështu sigur këto shumë shumë norma tjera mbeten, do të thonë që të sqarohen në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe prandaj kemi shumë nevojë për sunetin, për ta kuptu fejnë e Allahut dhe për ta kuptu fjallën e Allahut dhe të kuranin duhet pa tjetër të jemi të lidhur me sunetin. Pastaj vështon me një qashtje tjetër, dhe të alon për dersin tjetër, vëllohu alem, wa sallallahu wa sallama ala abdihī wa rasūlihī nabīnā muhammad wa ākhiru dawānā an alhamdulillāhi rabbil 'ālamīn